ברוכים הבאים לספרס ישראל. אני, רפי בן דוד, איתי אלון פרס ויואב מאייר, אהלן, מה שלומכם? יואו יואו יואו יואו יואו אתם יודעים, חשבתי למה mm. אני אומר ספרס ישראל כל הזמן. למה ישראל? אני לא יודע... ישראל. ישראל. כאילו, ישראל. כאילו יש מאזינים מחו"ל שיגידו אה, ah, ישראל, אוקיי. <laughs> <laughs> <laughs> כן, קצת זה השבוע הזה שאנחנו... השבוע הזה בשנה שאנחנו מקליטים אחרי ניצחון. זה כאילו זה לא קרה הרבה זמן מה איזה חודש פחות או יותר מאז סיטי נראה לי לא הקלטנו אחרי ניצחון. שזה הזיה אבל לא רק שזה לא אחרי אנחנו מקליטים אחרי ניצחון זה אחרי שני משחקים ולא הפסד. שזה גם לא יום חמישי ולא יום ראשון נגמר בהפסד. שזה מפתיע. טוב שכך. מי שהקשיב לפוד הקודם יכל להמר את ה... הוצאות של מאור, הוא היה זוכה בווינה. כן. הוא שלח אבל? לא יודע. יכול להיות בגלל שול... זה הוא לא פה היום. הוא אומר, היה, אני אפתח פוד מתחרה, יש לי את המיקרופון, אבל אני עכשיו עם הכסף שזכיתי, אני אקנה כן איזה קונסולה ככה ועושה פודקאסט מתחרה. ספיירס גבעתיים. Hmm. Uh, טוב, אני, אני, אני אתחיל את זה כאילו בגילוי נאות, אני לא ראיתי את המחצית השנייה. אני בכלל לא ראיתי את המשחק, ראיתי אחרי זה בהשלמה. Uh, חשבתי שציין נחמד לא לראות את המשחק הזה אבל בסופו של דבר אני משחק כדורסל בימי ראשון. עליתי בתשע, בתשע ורבע סיימתי את המשחק אחרי שניצחתי. ואיך יש חבר שאוהד ארסנל והוא כזה אומר וואו שלוש אפס במשחק של טוטנהאם. ואני כזה מסתכל עליו מה? כאילו דקה חמש עשרה. למי? הייתי בטוח לסאופטנטון. הוא כזה אומר לי לא לטוטנהאם. אוקיי אני מסתכל אני רואה תוך דקה תוך זה תוך ככה פתאום חמש אתה כאילו באמצע המשחק אז חבר אחר שהוא אוהד ארסנה אומר לי חמש. <laughs> כאילו באמצע שהוא זורק לשלוש הוא מסיים חמש <laughs> אפס. אז כן אז אחרי זה השלמתי עם הרבה בירות השלמתי אחרי זה את המחצית הראשונה רק המחצית שנייה אז לא ראיתי אני מודה אני מתנצל מראש אני לא אדבר על המחצית השנייה הזאתי. אבל. שניכם ראיתם את כל המשחק אז תוכלו להגיד על המחצית השנייה אבל בוא נתחיל עם המחצית הראשונה כאילו פתיחה כזאת היא זה כל מה שאנחנו חולמים אלון לא? פתיחה כזאת בליץ. כן האמת שלא זוכר מה הבאתי איזה משהו לאכול ואני אפילו לא, לא הספקתי לראות את הגול כאילו מרוב <laughs> המהירות זה... אני כזה רק קורעתי שנייה הראש ו... וכבר כבשנו אז לא יפה מדיסון זה היה מהר מאוד יותר נכון. ספנס עם באמת בישול מדהים ש שגרם לכל המהלך הזה. כיף גדול, תשמע, זה כיף להתחיל ככה, זה כיף זה. עכשיו גם אחרי ה-1-0 אתה אומר, אוקיי, okay, סבבה, התחלנו עם שער, נראה כאילו, עכשיו אתה מריץ לעצמך כל מיני תסריטים בראש, איך זה חרב, <laughs> <laughs> <הערב הזה>, הולך <laughs> להמשיך. <כן> אבל בוא נגיד שתסריט של 3-0 תוך פחות מרבע שעה, זה לא משהו שעלה לי בראש. כן, כשהחבר שלי אומר, על ה-3.0 הזה, כי זה, טוב, זה לא נגמר, זה טוטנאם. הוא אומר לי, לא, אתם לא סיטי, אתם טוטנאם, אתם תנצחו את זה. שזה מצחיק שעכשיו סיטי זה אתם ש... יתרון של 3.0. יואב, מה... האמת שגם, בתחילת השידור, אז צמד שדרים, דיברו על אופציה של 4.4. אם אני לא זה היה בעקבות השופט ששופט את... פעמיים שהיה לו 4.4. באמת? כן, אז הם התחילו לצחוק על זה שהם קונים בכיף, כאילו, מינימום שמונה שערים במשחק הזה. כמעט. ו... ואחרי ה-4-0, התסריט היחיד שהיה לי בראש זה, <laughs> יש מצב שנרד למחצית וסוטון חוזרים, כאילו, והם ייתנו בראש ואנחנו נאבד את הכל, כאילו, עשרה שחקנים פתאום משהו. <laughs> כאילו, התסריטים האלה לא מצליחים להשתחרר ממך, לא משנה, גם אם אתה כבר ממש שולט במשחק. ו... כן, ו... גם הרי המשחק האחרון של קונטנס היה שהובלנו שם 3-1. הם השוו תוך דקה בערך. כן. כן, חווינו <אח> דברים, חווינו דברים. כן, לא חסר. אז כן, מדיסון נמשך מוקדם, ואז סון, קולוסבסקי, פתאום הכל התחבר, יואב, לא? כאילו, זה היה נראה שהכל, ההתקפה עובדת טוב. קודם כל, מדיסון, ואמרנו את זה כבר הרבה, כשהוא מגיע, אז הוא מגיע, וזאת הייתה מחצית שכל נקייה שלו בכדור הייתה בערך כמצב לגול. גם כשהוא הלך אחורה, כשהוא הלך קדימה, כשהוא הלך הצידה, השחקנים של סוטרן כבר באיזשהו שלב התחילו לבדוק לו את הקרסוליים, ברכיים, רגליים, לא יודע, כל ה... בעטו וכל מה שאפשר. תקשיב, זה הרגיש לי כמו יש את המשפט הזה על, של מוחמד עלי. מתעופף כמו דבורה, או, euh, מתכופף כמו פרפר או קץ <אח> כמו דבורה. ככה מדיסון שיחק אתמול, לפחות במחצית הראשונה. הוא פשוט ריחף על המגרש ועקץ כל פעם שצריך. זה היה, זה הרגיש לי ככה. ממש ככה. ושוב, כל מה שאנחנו רוצים ממנו זה פשוט, אתה יודע מה, אני אפילו לא אומר כל משחק, אבל בוא נגיד, אם נגיע למצב שמתוך uh, חמישה משחקים בשלושה הוא נראה ככה, אנחנו נהיה במצב יותר טוב. Uh, כרגע זה בערך כל משחק uh, שלישי או רביעי, אני לא יודע. הוא yeah. בינתיים נראה לי הכובש הבכיר שלנו העונה, כן? אבל uh, זה לא... <יום>, זה כשהוא כובש חוף. זה בצמדים גם. כן. ובחוץ. Uh, מי, מי שעוד היה מעולה זה שר, שבאמת היה... לא יודע, הוא היה בכל <laughs> מקום במגרש. Uh, חושב שהוא לקח... Uh, זה מצחיק שאתה קורא לשר הבוגר. אבל זה, זה, זה ששמו לידו את הילד בן 18, שגם הוא היה במחצית uh, טובה, אה, ברגוולף, yeah. הוא כאילו לקח את המנהיגות הזאת, באמת, כאילו הראה שהוא, שהוא, הוא, הוא באמת שחקן, כן? הוא לא, אמנם היה לו את הפלטה הזאת מול צ'לסינג, אבל אה, yeah. כן מתאווה פה שחקן, הוא, יש לו כושר בלתי נגמר, והוא גם, האמת שהגול שלו היה... נראה גם שיש לו טכניקה כשהוא רוצה. כן. שזה משהו שבאמת רואים שחסר לו, כאילו, אנחנו התחלנו כאילו לדבר לפני המשחק, מה האופציות של הבלמים שיכולה להיות. ומישהו, אני חושב שאולי מאור, או אתה, יואב, אני לא זוכר כבר מי זה היה, אמר שר כבלם. כאילו, לי מאור. אז, כאילו, שר כבלם זה פחד מוות, כי הנגיעה שלו היא לא נקייה, הוא צריך את המרחב, הוא צריך את הריצה. שם הוא צריך להביא את עצמו לידי ביטוי ובאמת בשער ראינו אותו על שטח קטן כזה. ו... ושוב אה? אם כבר דיברנו על בלם אז באמת גריי זה אני באמת חושב שאנחנו לא מדברים על זה מספיק. הבן אדם הזה פשוט מעבר לזה שהוא קולבויניק הוא גם תחשבו מה זה שילד בן 18 מאמן בוטח בו בתור, בתפקיד שהוא לא שיחק בו מעולם, כן. הוא גם משחק בצד הפחות טוב שלו במגרש, והוא עושה את זה... כבר רוח יחסי, כן? Yes. כל משחק גם משתפר טיפה. כן. זאת אומרת, מול ריינג'ס ראית טיפה יותר שייקיות, ואתמול הוא באמת היה כבר גם... בוא נגיד עשה שם איזה כמה מהלכים של לחלץ את עצמו עם הכדור. שוב, אני לא יודע אם הוא יעשה... יסתכן באותם דברים מול יונייטד, אבל... אתה רואה שהוא לומד משחק במשחק והלא סתם אנחנו מסתכלים עליו כאיזה שהוא מישהו שהוא עם כמה שברגפוייל היה טוב וגם ראינו את דורינג שנכנס ולנגשטר ו... אבל ברור שהוא בוא נגיד איזה שתיים שלוש רמות מעל, מעל אחרים פשוט כי הוא... הוא... הוא אין בו פחד הוא פשוט עולה לא משנה לאן זה הוא היה... אמר היום שלא משנה איפה תשים אותו במגרש הוא פשוט עולה בלי פחד <coughs> אם צריך, הוא גם יחליף את סולנקה. אז... יש כאלה שיסמכו לזה. אני רוצה ללכת רגע ליום חמישי, שהיה את התיקו אחד באיברוקס נגד ריינג'רס. בגדול, יכולת נוראית, אפשר להגיד באופן כללי, תוצאה לא כל כך רעה. כאילו, תיקו שמשאיר אותנו תלויים בעצמנו, לעלות אפילו מהטופ 8, אז כאילו, בוא נגיד ככה ש... תיקו זאת סביר לעומת הפסד היה הרבה יותר קשוח אבל תיקו באמת משהו שאפשר ללכת איתו קדימה. ואני רוצה ללכת דווקא לביקורת של אנץ' שם שהיה לטימו ורנר. מאחוריך יואב יש את טימו ורנר שמבקש אאוט. אנחנו <laughs> מקווים שזה יתקבל. אלון, אני אישר ברגע שראיתי את הביקורת של אנץ' כאילו על ורנר, לא, לא, לא קניתי זה שזה לוורנר. קניתי, אמרתי, זה מיועד לשחקנים אחרים, למדיסון, לסון, וראינו אותם ביום ראשון קצת באים אולי להוכיח לאנג' משהו. יכול להיות שזה, שזה הייתה ביקורת אליהם ובאמת קיבלו את לא, לא חושב שזה מדויק, כי אני חושב שגם יכול להיות ששאלו אותו אחרי זה שוב, לפני המשחק מול סאוטמפטון, אם אני לא טועה. לגבי השאלה, לגבי התשובה שהוא ענה באמת לגבי ורנר, והוא התכוון יותר ב בעניין הכשירות. הוא דיבר על זה שהסיניור פליירס שלו אמנם בעצם הם אלה שכן נותנים את הדקות ונטחנים, ווורנר הוא סיניור פלייר שנחשב רענן וטרי ויש לו כושר והכול, וכשהוא מכניס אותו לשחק, או הוא עולה איתו פתאום במשחק הזה, הוא מצפה ממנו לשרוף את המגרש ולתת מעצמו גם Uh, אתה יודע, גם מבחינת uh, הגנה והתקפה וריצות והשקעה ולהראות את זה, להראות את זה על המגרש. ומה שראינו במחצית הראשונה מול ריינג'רס מבחינת ורנר, זה היה uh, באמת ביזיון, בטח מבחינת הטאגליין uh, הזה שנחשב כסיניר uh, פלייר כמו ורנר, ובטח, או יותר נכון, אני חושב שמה שאנג' ניסה לומר פה זה, אתה, אתה לא ילד, אתה לא איזה שחקן... Uh, אתה יודע, אתה واה, לא שחקן ילד, ספסל, לא ילד, נוף ספסל. יכול. כאילו, אתה 아, שחקן 아, שאמור, הבאנו אותך כי אתה, כי אתה, כי אתה סיניו פלייר, הבאנו אותך כי אתה אמור להיות טוב מול ריינג'רס. לא ואם מי מי אתה מי מי. גם את זה ואת זה לא עושה, אתה, ו, פומבית, לעצור, אחרי, אתה לא שחקן. כן. עכשיו, <laughs> זה, <laughs> זה גם, דיבר על רומרו, <laughs> ועל זה שהוא לא יוצא <laughs> אז כן, ראו שכבר אנג'ה נלחץ וכבר uh, התחיל להוציא טיפה את העצבים החוצה, באופן טבעי. לא אתה יודע, זה, צדר, חודש, זה, זה, על... זה, זה החודש הזה בשנה, שקורים שני דברים. אתה לא רוצה לראות את אוטלה משחקת, כאילו תמיד פחות יותר בתקופה הזאתי, ושהמאמנים מתחילים לצאת על כל מיני אנשים כדי לקבל רכש. אז זה לא, לא משתנה אצל מי, מי המאמן, הדברים האלה נשארים אותו דבר. זהו, אז... אז אם כבר בהמשך לזה אחת היציאות היות היותר מוצלחות שלו דווקא מול סאוטהמפטון לפני סאוטהמפטון זה היה על, על הילדים. והוא אמר ש... אני לא אגיד את זה במבטא האוסטרלי שלו עם <תק> המאיט אבל אתה יכול לעשות לו... את, הכל, כן, את, שלו. את ה... את ה... את ה... it is what it is, mate <sad -times> <sad -times> אני... <times> אני מוציא ילדים מבית ספר, מורים מתקשרים אליי לשאול כאילו מה קורה איתם, זה הייתה עצייה. עוזרי מאוחר היום, יחזרו ב-12 בלילה. והוא לא שיקר, תשמע, היו בספסל בסאוטהמפטון, היו לדעתי שלושה שחקנים בכירים, עם אוסטין נקרא לנו. כן, שישה שחקנים, שהכי הרבה, זה אלן כשר, שזה נגיד רבע שעה, כמה הוא עושה עשר דקות? כן, כן, כן. הרבה שמות חדשים, ראינו את קינג המודרני. ביי ומייסון קינג. <laughs> יפה, אז כן, הוא לגמרי הוציא ילדים מהבית ספר בשביל לבוא ל...לשבת בספסל. כן, גם, אתה יודע, הוא משחק עם שני ילדים שרוצו אותם מהבית ספר, עדיין. גם בגיל 18 זה עדיין, לא יודע, י"ג יוד אולי. אולי לא אחר. ועם כל זה, אני עדיין חושב שהמשחק באמת בר בריינג'רס היה... היה נוראי, באמת, אני חושב... הרבה מאיתנו ישבו לראות את המשחק הזה בשעה הזאת, וזה היה שעמום מוחלט, ובאמת yeah. משחק נוראי שכולו הלך לא... לאותו כיוון, אפילו להפסד. עוד פעם קהל ביתי שקצת מעורר קבוצה מאוד חלשה, מאוד בינונית, ואנחנו גם לא מצליחים להתמודד איתה, הוא... ראו המון עייפות, המון שחיקה, וזה yeah. גם מה שהוביל את הפחד לקראת יום ראשון. רק yeah. שהפעם זה הצליח. לא יודע אם משחקים כאלה זה מתי שצריך לקרות ו, ומה שפשוט מדהים זה שאנחנו מבחינת הפרש הערים מהטובים בליגה התקפה שנייה או שלישית הכי טובה בליגה בהפרש של איזה שער אחד אני חושב. התקפה שנייה, התקפה שנייה, שנייה וההגנה השלישית. כן. שזה הזיה שזה כאילו נתונים של קבוצה שצריכה להיות במקום. שני שלישי. כן בואכה ראשון אפילו. כן. ואנחנו לא, וזה זה מתסכל, כי אתה, זה לא מתפזר. זה מגיע רביעייה, חמישייה, עוד פעם רביעייה, עוד פעם רביעייה. הניצחונות שלך הם בהפרשים מאוד גדולים. ואז מגיעים לך המשחקים האלה, כמו נגד איפ סוויץ' שאתה מבקיע אחד, פולאם שאתה מבקיע אחד. טוב, צ'לסי זה היה איזה זה עדיין כאילו הפסד בשער אחד, זה בדרך כלל מה שקורה. אתה מפסיד בשער אחד. לרוב זה גם סקור נמוך שאתה מפסיד ולא סקור גבוה. וזה איזה שהיא, זה כאילו מה שגורם אולי לבאסה הזאתי, שאתה אומר אוקיי, אני... כאילו איך זה יכול לקרות שאתה תפאר כל כך טובה, הגנה כל כך טובה ואתה לא טוב. וזה מבאס. וזה כאילו משהו שרק אנג' אם כמה זמן שהוא פה יוכל לפתור את זה. ו... לא יודע, לפצל את המשחקים, אני לא יודע מה להגיד, להגיד לאחרי שני שערים, תעצרו, תשמרו את זה למשחק הבא. זה מה שעשית אתמול, כן? כן, ששמעתי שיש על זה ביקורת, למה לא המשכנו אחרי ה-5-0. למה? כי יש משחק ביום חמישי שהוא טיפה יותר חשוב. וזה מביא אותי לאיזושהי נקודה, שאני עוד פעם לא ראיתי את המשחק. נגמר, אני רואה, כאילו נכנסתי לקבוצות, אני רואה כאילו, טוב זה היה סוטון, סוטון פח, המאמן שלהם ילך הביתה. אני לא צריך לסמוח מזה שניצחתי 5-0. כשניצחתי את סיטי, אז זה במשבר. סיטי ככה, סיטי ככה, אנחנו פשוט ניצלנו את המשבר, הם הפסידו לפה, הם הפסידו לשם. גם באולד פשוט... ראפוד אמרו לך שאכלת לעשות 7. נכון. כמה רק 3. ווסטאם, אה, ווסטאם פח, ווסטאם עם עשרה שחקנים, ווסטאם חרא, ווסטאם זה, אסטון וילה, כן, הם עייפים מאירופה. למה שאני מנצח כל פעם, אני צריך לה... להסביר למה אני לא מצליח להבין את זה. אנחנו, דבר ראשון, אוהדי כדורגל, אנחנו אוהדי טוטנעם, שזה עוד יותר גרוע מאוהדי כדורגל. אם אני מנצח, אני, אני אשמח, אני לא מבין למה אני צריך כל פעם להסביר את עצמי בכל הסביבה הזאת, בוא נגיד, זה לא כל הסביבה, זה איזושהי סביבה רועשת. סביבה קטנה, זה מיות קטן ורועש, <laughs> שנמצא בכל מיני מקומות, ואומר, אה, תשב בשקט, ניצחנו, אבל זה לא... שבוע הבא אנחנו מפסידים, המאמן הזה לא טוב, המאמן הזה חרא, המאמן הזה ככה, הקבוצה הזאת היא גמורה, היא לא טובה, זה לא משנה שיש פצועים, לכולם יש פצועים, אנחנו היינו צריכים לפתוח ככה ולא פתחנו ככה, כל הדיבורים האלה שזה מגיעים בכל קבוצה, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, ו... בטוח שיש גם בטיקטוק ובאינסטגרם, ואפילו ברחוב. הקטע המצחיק אף היא שכקונטרה לטענות האלה, פפ לא מצליח, ארטטה קצת לא מצליח, <סטור> וילה סילנד. לא מצליחה, לא יודע, ניוקאסל מקרטעים, ברייטון פתאום מפסידה, <אני מצליח אני סידה> צריך לפטר את <המאמן. סיד> כאילו, אתה מבין, יש כל כך הרבה קבוצות נוספות שנמצאות ב, גם בתקופות לא פחות גרועות, כל אחת וסיבותיה, זה הכל עניין של, באמת, של תיאום ציפיות שלך עם עצמך כאוהד מול, מול הקבוצה שאתה אוהד. וברור שכל קבוצה עוברת איזשהו משבר בצורה כזו או אחרת עם פציעות כאלה ואחרות, אבל כן, תשמע, עם לוי או בלי לוי, עם רכש או בלי רכש, כאילו בוא נגיד שעם רכש היינו סבבה יותר, אבל כששלושה בלמים בכירים נפצעים לך ואתה עכשיו מגיע מול יונייטד וליברפול עם פאקינג גריי כבלם ועם שוער מחליף, אז תשמע. זה לא דבר קל לאף מאמן, גם אם פפ היה עכשיו מאמן. אנחנו רואים... זה מעבר לזה. בלי שחקן אחד. אמרנו את זה בתחילת העונה, שאתה הבאת... אתה קצת היית סוג של... סוג ברייטון, ברנדפורד בעונה הזאת. בעניין נכון. של הרכש, כן? כן. ואנשים אולי שכחו, אבל טוטנאם uh, שלפני 2009 עם השער המפורסם של קראוץ', שפעם ראשונה הבטחנו טופ פור, כן. הייתה מתחילת הפרמייר ליג ועד 2010, בשנים שלסיים חמישי היה הישג, לעלות לאירופה היה הישג, ורוב השנים אתה סיימת תשיעי, עשירי, 11, 12. עד שהגיע אדגר דוויץ ושינה את המועדון הזה. <laughs> זה גבעה <laughs> שאני מוכן למות עליה, שאדגר <laughs> דוויץ שינה המועדון. לא לבי לא אף מאמין אחר זה רק דוויץ. אבל באמת אנשים שלא יודע יכול להיות שאנשים התחילו לראות את אוטנהאם בכל מיני תקופות טיפה יותר מאוחרות שהיינו טופ פור טים קבועה בשנים של פוטש אבל מה שאנחנו רואים פה זה לא הכי גרוע שיכול להיות כן שוב יכול להיות הרבה יותר גרוע אנחנו לא קבוצה אפורה לא צריך ללכת נו... כל כך אחורה בשביל לדעת כמה גרוע זה יכול להיות. <laughs> <laughs> כן, אבל אתה אומר... בקדימה. קונטה ומוריניו, <laughs> זה היה שניהם מאמנים שהם כאילו קבלני תארים, וכאילו אמרת, אני משחק גרוע, אבל אולי אני אלחם על <laughs> משהו. אתה יודע, קונטה ומוריניו הרוויחו... הם מאמנים גדולים, אין ספק. מה הצליחו? חלק הצליחו יותר אצלנו, חלק פחות. אבל ה שלהם... <laughs> בטוטנאם ייזכר כמשהו יחסית חיובי בגלל כל אחד מהסיבה שהוא הלך. מוריניו שפיטרו אותו לפני הגמר גביע, מבחינת, מבחינת הלגסי הוא היה צריך לקחת את הגביע הזה. בגלל שפיטרו אותו אז כאילו ה... אל תשכח שמוריניו ה... זכור בטוטנאם מהאגיף הגדול בהיסטוריה. זה כן, הוא והוא סקרמנטו נגד סיטי. כן. והייתי <laughs> מוכן להחזיר את סקרמנטו. <laughs> אבל... תמיד זה ייזכר כמוריניו, אה אם הוא היה, היינו זוכים בגביע. קונטה ייזכר בגלל הסרטון הזה אחרי, אחרי נגד שהוא מדבר על, ה... על הקבוצה, על דניאל לוי, על ה... שהם לא מסוגלים, מתמודדים לחץ, 20 שנה וזה. אז תמיד הם ייזכרו בצורה חיובית פה. למרות שכל אחד היה כדורגל רע. כאילו מוריניו הוא הרבה יותר גרוע מקונטה, קונטה עוד עשה, הפיאו אותנו לטופ 4 ב... חצי עונה מטורפת בסופו של דבר מה שהוא עשה שם. אז, אז זה לא תקופות שהייתי רוצה לחדור אליהן. זה תקופות שכדורגל רע, גם עכשיו, רוב הפעמים כדורגל לא כל כך טוב. אבל הכל היה שלילי. כאילו, אתה היית, לא יכולת לראות כדורגל. זה היה נורא. ואולי לא זוכרים את זה, כי יש את ה... ש... את שתי הנקודות האלה אומר, שעכשיו אמרתי, שגורמות לזה לראות כאילו, אספוס. טוב, אז אני, אני חושב שהנושא פה הוא בעצם ה, מה שדיברנו לפני כן, על ההתפוצצות פתאום מול איזה קבוצה, ארבעה, חמישה שערים, ואז יש איזו צניחה כזאת של, של להפסיד ולא לכבוש, והכול אפור ומעייף, ואז שוב פעם מגיעה הקפיצה הזאת, איזושהי זריקת אדרנלין של שערים, ואז ירידה נוספת. ופה אני חושב שזה משהו שמעניין להבין, כלומר, האם יכול להיות שמה, עלינו מול סותמפטון בידיעה מוחלטת שהם גבייה והם אחרון והם גם מאוד היו חשופים וההגנה גרועה והוא הוסיף שם בלם וזה לא עזר כבר והכל התפוצץ ית להם בפרצוף, אבל במיינדסט כבר הבנו שאנחנו, שאנחנו טובים אותם, מה שנקרא, אנחנו יותר טובים, אנחנו... אנחנו ניתן פה עוד ועוד ועוד, ואנחנו לא נרפה, ואנחנו נסיים את המשחק הזה מאוד מהר. ולי זה חסר בבורנמוט, בורנמוט אווי. את המשחקים האלה שאתה פתאום משחק מול פולם בבית. למה שם בדיוק. אתה לא מרגיש, למה אתה שם לא עולה למגרש בידיעה שאתה הולך להתפוצץ היום, ושאתה יותר טוב מהם, ושאתם קבוצה טובה יותר? ושלא משנה מה, גם אם סופגים עכשיו שער, יאללה צעקות בלאגן, חוזרים. לא משנה מה, חוזרים. אין, אין מצב להפסיד היום. ו... ופה זה, זה, זה הצד שמטריד אותי. יואב, דיברת בהתחלה קצת עם מחמאות למדיסון, אז אני לוקח את זה ממש ממש ממש בערבון מוגבל. או. כי לי, לי, זה, לי זה מרגיש שזה המשחקים שלו, הסאוטמפטון הזה. אתה מבין, הקבוצה הזאת שזה כמו שאתה בא עכשיו למגרש כדורגל בשכונה, ואתה יודע שזה חבר'ה שהם כאילו חרטבונה כאלה, שאתה יכול לבוא, לעשות להם פדלדות, לתת שלושה R, ולא רק זה, אתה גם איכשהו קצת מתגרה, ואתה קצת כאילו הולך וחוגג מול המצלמות, וכאילו איזה גבר אני, תראו, כבשתי שלושה R, נגיד. וזה מה שאני פחות אוהב במדיסון. משהו עם ה האובר... התלהמות מול, כאילו, מול הקטן, ושם הוא כאילו איזה גבר ואיזה פליימקר אני, ותראו איזה יופי. וזה חסר, העקביות הזאת היא חסרה לי, היציבות הזאת אבל... היא חסרה לי. זה עוד משהו שאמרת אמת, ורק עכשיו חשבתי עליו, שאמרת על הקטע הזה שאנחנו סופגים, ובוא נחזור, בוא ננצח, נגיד פיגור, ואם נזכור בשנה שעברה, כמה שגם ירדנו על כל מיני תקופות, Mm -hmm. בהרבה מהעונה היה לך את היכולת הזאת גם בפיגור וגם ב... באמת בשוויון או באירועים כאלה לבוא ולסת ו... מזה כן. והשנה זה כאילו מרגיש שכמו שרפי אמר זה או שאתה מה שנקרא מגייץ את היריבה או, ש... או שאם המשחק צמוד אתה מפסיד אותו. או שישר או קיבלת איזשהו דק. נוקאוט, נוקאוט אה, פסיכולוגי כזה, שאתה לא מוכן להשתחרר ממנו, אתה נקלע לאיזה סוג של לחץ, כן. ואף אחד לא מצליח לצאת ממנו, כולם פתאום קופאים, ופתאום שום דבר לא עובד. והרבה מזה, זה גם יכול להיות שזה קשור, כמו שאמרנו, על כל העניין של המנהיגות, יכול להיות שזה גם עניין הפציעות והחוסר הזה, כי באמת יש לך שחקנים כמו פורו, והנה, או שעכשיו... ספק נפצע אז שהם פשוט משחקים סון, סוננקה, כל האנשים האלה שמשחקים כל משחק 90 דקות, ברור שזה לא נותן להם לעלות שער לכל משחק, אבל, אבל עדיין ה... כאילו הנרפות הזאת או ההורדת ראש הזאת שקורית לך כשאתה סופג, זה משהו שהוא, שהוא צריך... צריך לתת עליו את הדעת, ואני חושב שהרבה מזה זה מה שאמרת על מדיסון זה, זה באמת כי, כי גם בהצלחות הדברים כאילו כביכול הם באים ביחד. זאת אומרת שזה מתחבר אז כנראה שזה מתחבר גם לקולו וגם למדיסון. או, זאת אומרת אתה מקבל את הכל זה לא שיש לך הדוג, פתאום. הדוגמה, הדוגמה הכי טובה זה סיטי אווי כן זה בדיוק מה זה, כאילו גם במשחקים הגדולים האלה הם מצליחים לבוא הם, הם באו לידי ביטוי לפחות מול סיטי. אבל אני מחפש את, ה, את האקסטרה הזה ש, ש, שיגיע דווקא ממשחקים היותר אפוריים. לא, <ה>... זה שחקן אחד. עם הפחות תשומת לב, כן. איפה שצריך. שחקן, אותך... כולו, לא מדיסון, לא משנה, סון, שאחד מהם יבוא ויגיד, אוקיי, אני, במשחק הזה מול רנג'רס, אני לא מסיים בתיקו. כאילו, זה היה קצת נראה אולי כולו עם הגול שלו שהוא... שאולי יחזיר אותנו, אבל... אבל זה לא, לא הרגשת את זה, כי כביכול, גם אחרי הגול... הרגשת שזה, בוא נגיד, ריינג'רס יותר גורמים לכבוש. נכון. לא הרגשת שהוא בא ואומר, טוב, אני נכנסתי, שם פה צמד ומנצח את המשחק הזה. נכון. כן, טוב, אנחנו מדברים על זה, אני חושב, כמעט כל העונה, על הדברים האלה. כן, יציבים ולא להיות יציבים, זה נראה לי כותרת העונה. כן. זה, זה כבר, אנחנו אומרים את זה, הדבר הכי יציב בעונה הזאת, זה החוסר יציבות שלנו. משפט שנאמר פה כן, כמה פעמים. כן, ומדיסון באמת מייצג את זה נאמנה. כן. כש... עוד פעם, הרי אנחנו אומרים, כשאנחנו מנצחים, זה מדהים. כשאנחנו לא מנצחים, זה נראה רע. זה אותו דבר מדיסון. כשאנחנו מנצחים, מדיסון נראה מדהים. בדרך כלל זה קורה בגלל שמדיסון נראה מדהים, אנחנו מנצחים. <coughs> וכשהוא גרוע, אז אנחנו לרוב נראים רע גם כן. כן, כי הוא באמת מציע משהו ש... שאין לאף אחד אחר בקבוצה, כן. אין ו... לאף אחד אחר. הוא שחקן שידוע כאחד שהוא לא יציב גם בתקופתו בלסטר. <אח> כן, גם כשירותית <אח> כמובן. כן, אז, אז אולי היום שיהיה אפשר איכשהו או להעריך את התקופה שלו, את היציבות אצלו, מה שאני לא בטוח, או בין איזה 28 זה קצת קשה עליי לעשות את זה. או את המשחק הזה עם קולוסבסקי מה שניסו לעשות. אבל גם שם זה צריך להתארציב. שקולוסבסקי ייכנס ו... ושהם יוכלו לעבוד ביחד ולמצוא את הסינרגיה הזאת בין שניהם. כן? טוב, בגלל שלא ראיתי את המשחק לגמרי אני אתן לכם אם יש עוד נקודות שאתם רוצים לדבר <coughs> אני חושב אולי שאלה שחזרה אצל כמה, כמה אנשים ששאלו זה לגבי ספנס. שגם ארד שלום וגם טרלן uh, עלייב שאלו uh, האם הוא צריך uh, איך אנחנו מדרגים את הבכורה שלו בהרכב. הבכורה פעם ראשונה אחרי 800 ימים בקבוצה בערך, שזה הזיה גם כן. אז uh, איך אנחנו דעתנו על המשחק ושלא, והאם הוא צריך לפתוח. Uh, וגם uh, הערה חשובה מאוד של ארד. שהאם הוא יכול להיות יותר טוב מאחותו הכוכבת, קולנוע העולה בבריטניה. שזה למי ששמע את השידור יודע להגיד את זה, אלון, אתה יכול בטח לתת יותר פרטים על זה. אני כבר לא זוכר את הפרטים על אחותו, אבל בגדול אחותו אמורה, איזה כמה שנים מעליו, היא מפורסמת בעולם הקולנוע נגיד, והם על זה שספנס עכשיו אולי גם... יתפוס קצת זמן מסך וישתווה אליה או אפילו יעבור אותה. <laughs> זה היה כתע משעשע, אין ספק, אך לשני... אז עכשיו היא עובדת על מסיסון. הרוזן, הרוזן uh, ממונטה קריסטו. יפה מאוד, בהצלחה לה. Um, ומבחינת ספנס, אני, um, אני חושב שהבישול הראשון, באמת, זה, זה מסוג הבישולים והמהלכים שיכולים באמת לשנות משחק. הפעולה הזאת של לקחת שחקן, להסתובב עליו, להעיף אותו לקיבינימט, ולא רק אחרי שהוא סיים את הפעולה היפה הזאת, הוא גם נתן כדור מהמם למדיסון, בדיוק בטיימינג הנכון, בדיוק בין, בין ההגנה, יופי של תנועה של מדיסון, יופי של סיומת, זה שאר מהסרטים, זה שאר שהיינו רוצים לראות אותו באמת כל פעם, אני חושב שזה אחד הבישולים היפים של, של, של אחד מהשחקנים שלנו העונה. Yeah. ועוד דבר קטן, יש תמיד, כל פעם שהוא עולה לשחק, בטח העונה, כי לפני כן <laughs> <laughs> לא כל כך ראינו את זה, אבל הניצוצות האלה שהוא תמיד עולה לשחק, תמיד יש לי איזה משהו שעובר בראש, אני אומר, בואנה, יש לנו פה כאילו שחקן שנראה מפלצת, כאילו שחקן שנראה עם פוטנציאל מטורף, שהוא עדיין, הוא, הוא עדיין כאילו בארון, הוא כאילו עדיין לא, לא ראו אותו עדיין, זה כמו איזה... מוזיקאי מטורף שכותב שירים למגירה, וכאילו עדיין לא, כאילו עדיין לא רואים אותו, עדיין לא שמעו אותו. ואז פתאום הוא מתפוצץ, כאילו, ישר למיינסטרים. והוא בן 24 כבר. ויש לו לוק של איזה ראפר, אז בכלל. אז יואב אוס, לא שומעים אותך. לא נורא, תמשיך, אלון. עד שיואב, הוא רחוק, הוא בחיפה. GEORGE> Onunkas> אז כן, תמיד יש את התחושה הזאת, יש את התחושה הזאת שכאילו מדובר בשחקן שלגמרי יכול להיות בהרכב, יכול להיות שחקן פרמייר לגיטימי לחלוטין. אני כן אאזן את עצמי ואגיד שאוקיי, מדובר במשחק שאומנם הוא פתח אותו בצורה מעולה ויצר בעצם את הרצף הזה שהגיע לאחר מכן, אבל יש עוד דרך ארוכה, כאילו להבין באמת איך הוא משתלב בשיטה הזאת, להבין איך הוא... מבצע את מה שפורו היה מבצע בצורה טובה, שזה גם התנועות לאמצע ולהיות הרבה יותר טכניים עם הכדור. כי כרגע כל מה שאנחנו רואים לטובה מספנס זה בעיקר הכוח המתפרץ שלו, גם אם זה להגנה, בחיפוי ושטחים ופיזיות, וגם אם זה בהתקפה כשהוא רואה שיש לו שטח, אז הוא נותן את הספרינטים שלו קדימה והוא פיזית יכול להעיף כל שחקן. זה, זה בוודאות. <אח> אז הסקרנות uh, הולכת ומתפתחת קדימה. כן, לגבי יום חמישי, אז אם עוד דוגי פצוע או לא, יש איזשהו עדכון שאמרו שהוא הרגיש משהו, וזה לא, לא בטוח משהו חמור. הרגע אני אקרא את הציוץ שיואב שלח, הרגיש משהו, הם לא רצו, הוא רצה להמשיך, והם לא יוכלו לקחת סיכון. Okay. הפעם הם לא יכולים לקחת סיכון, אבל כשזה להחזיר שחקנים מוקדם מדי, אז... זה סיכון שאפשר לקחת כנראה. אז בוא נגיד בהנחה שהוא כשיר אז אנחנו נראה כנראה את פורו ביום חמישי אבל בהנחה שהוא לא כשיר אנחנו נראה את uh, ספנס כנראה עולה בצד שמאל. יואב קיבלנו אותך חזרה שאתה עדיין uh, לא איתנו? כנראה שלא. אז אלון, אנחנו נמשיך אנחנו עד שיואב יסדר את זה. זהו, האמת היא שזה מצחיק, לא מצחיק שיואב לא מדבר, אלא מצחיק שפורו, עד שכבר באמת הגיע למשחק שהוא יושב על הספסל וכבר חשב שהוא קצת הולך לנוח, פתאום אחרי, לא יודע כמה זה היה, חצי שעה, אומרים לו יאללה, חביבי, נטלה. אז תשמע, זה באמת הזייתי לחלוטין מבחינת אנג', כאילו כל משחק, איזה שחקן אחר נופל, שחקן אחר מקבל איזושהי פציעה, מתיחה, וואטאבר. כל פעם שאנחנו רואים שחקן על הדשא זה כבר... חודש אה, בחוץ אוטומטי. כן, מינימום. אה, ובטח ברצף משחקים הפסיכודלי הזה ש, שיש לנו, ובטח עם השני משחקים שהולכים להגיע שזה הכי לחוץ ומל, ומלחיץ. אה, אז, אז בוא נדבר על שני המשחקים האלה. אז בוא, בוא נגיד רק שבאמת ספנס כרגע אה, מצליח להוות איזשהו ביטחון אה, מבחינת שחקן שיכול לחפות בטח בימין וגם בשמאל, אה, אז הוא קצת משרה איזשהו שקט, אה, לא לגמרי בטוח, אבל אה, בוא נראה, אני מקווה מאוד ש, שיהיה פה שחקן אה, לשנים קדימה, כאילו... זה עוד סופר מוקדם להגיד, אבל אני מקווה מאוד שכן. <אנ> אין כמו עוד עטות אדם להחזיר אותו כבר למגן. <אנ אני... אני גם אסיים ואגיד שכאילו יש עוד איזה אפקט מנטלי שמאוד מאוד חשוב. כאילו, מדברים עליו כמישהו שכל הזמן נאבק ותמיד רצה לדקות, רצה לשחק, ולא נתנו לו ולא נתנו לו ולא נתנו לו. ובסוף הוא, הוא, הוא מתאמן, הוא נותן הכל, הוא לא משחק במשחקים. וכשנותנים לו את הדקות, אז הוא נותן בראש, ואני חושב שזה הכי כזה, כך תנצל את הסיטואציה, כך תנצל את ההזדמנות, וכל הכבוד לו. כן, מקווה <קווה> שהוא באמת יוכיח את מה שציפו ממנו, כל הדיבורים כשהוא הגיע זה היה המגן הבא, כאילו, הקייל ווקר הבא. אז נקווה שבאמת נזכה לראות אותו. ולא רק קצת דקות, כי בסופו של דבר גם המלחמה על הרכב, זה בדרך כלל, זה מה שדחף, אז זה התקופה שרויאל היה לו את החודשיים האלה הטובים. זה רק שפורו הגיע ופתאום מישהו בא לקחת לו את ההרכב, אז uh, elle... זה יכול לעשות טוב גם לפורו. ובואו נלך ליום חמישי, משחק עונה, נגד יונייטד. משחק של פעם בחיים. אה, שלום לך, יואב. כן, עברתי למחשב, לא יודע מה קרה במיקרופון. עכשיו תדבר על יום חמישי. כן, יונייטד משחק... האם זה המשחק הכי חשוב של אנש? לדעתי כן. מאז שהוא הגיע? כרגע כן. מישהו לא בדעה הזאת? בוא נגיד עכשיו, אתה צריך לבחור ניצחון בחמישי או בראשון. קצת משמעית בחמישי. אלון. בדוק, בטח. אני מסכים גם עם יואב, זה המשחק הכי גדול של אנג' בטוטנאם בשנה וחצי הזאת. ופשוט, אתה יודע, המשמעות מאוד מאוד פשוטה. זה גביע, זה משהו שאנחנו רוצים להתקדם בו, להיות שם, ועם כל הכבוד גם, מדובר בקבוצה שאנחנו יכולים לנצח. יכולים. שתי קבוצות לא צפויות, מאוד לא צפויות. נכון, הכל יכול להיות, חגיגת שערים אפילו. זה חמישים, שוב, במהלך השלי אני טיפה סקפטי, כן, לצערי, אבל <laughs> אני חושב <פלט עוד laughs> שזה משחק של 50-50 לחלוטין, כאילו, זה, אתה לא יודע מה תקבל מיונייטד, ואתה גם לא יודע מה תקבל מאיתנו, יונייטד עד דקה 88 בדרבי הרגישה כאילו היא הולכת להפסיד את זה סתם, ופתאום yeah, כאילו yeah. היא גם עבורם זה היה משחק שהוא יכול להיות משחק הפתיחה של המורים, כאילו זה, זה האשתגגן הוא, מה שהיה שם בדקה תשעים. זה גם יכול להיות, ראינו את יונייטד הרבה פעמים, אה, מגיעים לאיזשהו שיח, במיוחד אחרי סיטי, הם הרבה פעמים מנצחים גם את סיטי, ואז אה, הבלון מתפוצץ להם בפנים עוד פעם. מצד אה... שני הם באמת בהרכב הרבה יותר אה, מלא, ואנחנו... זה לא קשה. בוא... החזבאללה בהרכב יותר מלא מזה. <laughs> אז נכון, אז לא, אבל לפחות מבחינת עמדות מפתח, אנחנו עם הגנה באמת במדינה. לא, עזוב, אני מדבר נטו על הבלמים ועל פורסטר, שוואלה, סבבה, הרוויח אפילו את הכבוד וכל הכבוד, ובאמת הצליח להעסיק. פורסטר באמת צריך לתת הרבה מאוד קרדיט. חופשי, קיבל קרדיט, רפי. והוא יביא את הצוערים גם. הציל לא מעט, אבל לעלות עם גרייט, שמע, זה באמת, זה יהיה מבחן מטורף. קצת מזכירות. בוא נגיד שגם אוהלת וגם הזירקי הזה, הם חלוצים שיש להם מסה ו... בוא נגיד שאנחנו ניבחן. בעיקר, בעיקר במה שראינו מול סוטון, שזה כל ההחמצות שם של החלוץ שלהם, שברח לי, לי השם סרום. כן, הכי חלוץ צ'אמפיונצ'יפ שיש, כאילו אין יותר מזה, אבל כל המצבים שלו, אוף סייד, לא אוף סייד, הם היו בדיוק המצבים האלה של עמדה פחות, פחות נכונה של, של ההגנה, בטח של גריי שם ש... לפעמים לא כל כך הבין איך להתמקם נכון, גם פורו שהיה מאוד שקוף שם, גם מול ריינג'רס במשחק מזעזע, יש לציין את זה פה ככה בכוכבית קטנה. שניהם, קנה. שניהם, עוד לא מבין נכון? זה באמת... לא, לא, אני, אני מדבר על פורו, מול ריינג'רס היה על הפנים, ממש לא המשחק שלו. ראינו את אנג' שם בסוף המשחק ככה לוחש לו ומייעץ לו ומדבר איתו, ככה קצת לעודד ולתת פידבקים, אבל uh, גריי... תשמע, בסוף אף אחד לא יכול לבוא ולהאשים אותו, כן? הוא זה שהוא היחיד אולי שיודע לשחק שם את העמדה הזאת, ואם לא הוא, אז אולי ביסומה, וזה כבר too much creative. ואגב, אני קצת לא אופתע אם נראית ביסומה פתאום בלם, כי כאילו זה משחק גדול, וכאילו הוא נותן לסיניור פלייר לשחק. אבל שוב, זה כבר... אני לא רואה את זה קורה. אתה תראה את מישום הבלם עם אודוגי פצוע ואי צריך לשחק מגן שמאלי אולי. בקיצור, זו עמדה אחת שהיא ממש ממש יכולה לשנות משחק לגמרי. טוב, זה בכלל משחק, כמו שאמרנו, משחק משנה עונה. לעוף. הוא מתחיל לראות את מדיסון וקולום. כן. שוב, וסון. סון, סוננטי, כולם. בסופו של דבר, אם הרביעייה הזאת תבוא לעבוד, אז אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו מפקיעים, זה, זה ילך לטובתנו. רגע, הוצאתם את ג'ונסון לספסל, אני מבין. אני מעריך, יכול להיות שלא תהיה ברירה, אם ביסומה יהיה בלם, אז נצטרך לשחק שם. לא, עם... לא בטוח, לא יודע, אני לא יודע, אבל... אה, <שמע> לא, ביסומה בישומה... בעצם חייב לפתוח את השש, כי אין לך אחרת, אתה לא תפתח עם ברגווה. כן. <שמע> אבל יש, אני מאמין שהוא יפתח אולי עם סער, או עם, אולי אפילו ברגווה ליד ביסומה, אני לא יודע. ונראה את קולוסבסקי באגף ימין. נראה, נראה לי ג'ונסון יכול להיות שיפתח באמת בספסל ונראה את בישום השר מדיסון קולו, סון סולנקי. הייתי אומר אפילו הרכב אולי די דומה למה שהיה ביום ראשון. כן? מבחינת החלק ההתקפי, אולי רק בישום המקום שר. אני לא בטוח שלא הייתי פותח עם ברגוול אבל לצד בישומה. זה משהו שהיה אותי לראות. בוא נגיד שמבחינת אנג' הלוז. הוא, הוא שחור אחרי יום חמישי, כלומר הוא לא מסתכל קדימה. יום ראשון לא זה. מעניין. הוא, במה שהוא דיבר על זה, הוא, הוא, הוא, הוא מתייחס למשחק הזה כגמר גביע. והוא, אגב, הוא צודק, נכון. בסוף, אם אתה עובר את זה, וזה עם גדול, אתה לא יודע עם איזה סגל תגיע לשלום הבא. בסופו של דבר, כאילו, גביע זה נוקאאוט, ואתה <laughs> הפסדת, עפת, ואתה רוצה את התואר הזה, וזה אחד התוארים התואר <laughs> האפשריים בעונה הזאתי. והליגה הכל-כך צפופה, שלוש נקודות הפרש מפרידות בין מקום איזה 12 למקום 6 או 5, שאתה אומר, כאילו, אז אני אפסיד פה, אז... יש לי מספיק זמן לתקן, אני לא בטוח אם הוא מסוגל לתקן את זה בליגה. זה משהו אחר mm -hmm. זה נשים את זה בצד. אבל מבחינה okay. תאורטית אתה יכול לתקן בגביע אתה לא יכול לתקן. ואם המטרה שלך זה לזכות בתוארים השונה, אז כן, אתה צריך את כל הביצים בסל הזה נגד יונייטד. יכול להיות שיש כאלה שלא יתחברו לזה והם יחשבו שהכי חשוב זה הליגה. אבל ויכול להיות שהם צודקים באופן כללי אבל בנקודת זמן הזאתי, היום ביום ב-16 לדצמבר, מה שחשוב לנו זה יום חמישי לדעתי. יותר חשוב מהמשחק ליגה. ואני מקווה שבאמת... שצריך לזכור שגם אין הרכות עד החצי, אז בוא נגיד שהמשחק הזה לא התמשך לפחות. כן. Mm. כאילו, ההפרש בין מקום 13 ששם יונייטד נמצאת לבין מקום, בוא נגיד, מקום רביעי שם פורס נמצאת, זה 6 נקודות. זה כלום. זה... ואנחנו לא רוצים להגיע לפנדלים, דרך אגב, יואב, עם פורקסטוף. כן, זה... הוא כבר קופץ מעכשיו. אגב, אחרי סיגמה הוא... אתה יודע מה? אני מוכן לחתום על זה שאם יש פנדל, הוא עוצר לברונו. ברונו לא שם זה יהיה מצחיק, ואז הוא יבוא אליו ויעשה את הפרצוף הזה של ה... כמו שברונו חגג מול היציאה שלי לסיטי. לא יודע. טוב, רצינו לעשות פרק קצר יותר מהפרק הקודם שהיה, שהוא מוקלט, הפרק הקודם. כבר איזה שבוע מוקלט עדיין, הוא היה כל כך ארוך. אז בואו נלך לשאלות, ומשם נתקדם, יש פה כמה שאלות, יש די הרבה שאלות, אז נראה לי זה יכסה את כל הנושאים החמים. טרלן uh, עלייה, בנוסף השאלה על ספנס, שואל, מה יותר מתאים לוורנר, לחלק עיתונים בתחנת אוטובוס, או כל מה שלא קשור לענף הכדורגל? אז יואב, אתה שאלת את חברנו ה-chat uh, GPT. כן, יש שם uh, כמה תשובות מאוד מעניינות. כן, אתה רוצה לנוע או שאני... אז כן, יש... Uh, uh, בואו... בוא, זה, אז זה... ההצעות זה ככה. Uh, קודם כל, uh, בגלל שוורנר אוהב לרוץ uh, על הקו. ולרוב הוא רץ ישר בלי זוויות אז הציעו לו לעשות איזה ריצה של 60, 100, אולי בזה הוא יעשה טוב כי הוא טוב בלא לזוז מהקווים מה שעוד היה זה שבגלל כל ה... זה שהוא מגיע ליד השער ונאבד אז הוא יכול להיות טוב לבדיקות של מערכות מימוט <אז> <אז> אם יש ילדים בסביבה אז טוענים שהוא שחקן מחבואים די מקצוען, כי קשה מאוד למצוא אותו כשמגיעים לכל השאר. מה עוד? יש, אני, הוא יכול להיות פרופשנל מים קריאייטור, ליצור ממים. נכון. הציעו פה גם, אני לא זוכר אם אנשים זוכרים, היה איזה פנדל פעם של ברסה שמישהו בא ללמוד כדור והוא עצר, כאילו נגע בכדור ואז מישהו שאחריו בא ושם את זה בפנים. מסי ונעימה או מסי וסוארז. כן, אז נכון. הציעו אותו פה, פה שבגלל שבאמר נוהג ליפול או ללכת לצדה אז יכול להיות שהוא יכול לבלבל שוערים כחלק מ... איזשהו תרגיל פנדלים מוצלח. כן. אה... טוב, אז יש פה מספיק אה, הצעות כן, ל... פה... לקריירת המשך. אה, טוב, שאלה של דוד, אה, דובר הפוד. אה, הוא שואל אם מדיסון חוזר לעצמו, או מדיסון הוא הפנים של חוסר יציבות של הקבוצה? טוב, אז אה, אנחנו יודעים מה אתה הולך לשאול. אנחנו כבר יודעים, זה אה. לא זה עובד ככה. Uh, והאם לדעתנו לוקאס, uh, כל פעם שאומרים לוקאס, כאילו, הוא לא הרוויח עדיין את השם הזה, אני מצטער. לא. כולם מושמים לוקאס. יש לו, עדיין ברגוול. לוקאס יש רק אחד, ברגע שהוא הפקיע שלושה שער באמסטרדם, אז, אז נתחיל לקרוא לו לוקאס, אבל כרגע הוא ברגוול. לא גם שלושה בישולים. כן. גם סתם ניצחון, שהוא <laughs> בולט. <laughs> האם לדעתנו אז ברגבל הוכיח שמגיע לו יותר דקות בהתחשב ברוטציה את הקישור הלא קיימת. בוא נגיד אלון עוד מעט בן תנקור חוזר אנחנו שוב פעם נראה את ברגבל יורד למטה ברוטציה. ברור. <laughs> הוא עדיין לא <laughs> הוא לא הרביח את זה אז. לא <laughs> הוא תשמע. <laughs> צריך להחמיא וצריך להגיד שזה הופעת בכורה בפרמייר ליג בעמדה שהוא לא שיחק בה כל כך לא בפרי סיזן ולא בדקות שנתנו לו נכון ובדרך כלל נתנו לו את התפקיד היותר מדיסוני ובוא נגיד שכשאין עליו לחץ, אז רואים את היכולות שלו. ואני חושב שזה גם מה שראינו בפריסיזן, ומשם הייתה כל ההתלהבות, או הסרטונים משוודיה וכל הדברים האלה. כשאין עליו את הלחץ האגרסיבי והאינטנסיבי של פרמייר ליג, אז מצליחים לראות את השחקן הכיפי הזה שמתמסר ומוסר ועושה את הפעולות היפות עם הביטחון, אבל כשתפיל עליו פתאום קישור אגרסיבי של, אתה יודע, חצי עליון של הטבלה, או אפילו לא, אז euh, כבר euh, נראה אותו מתאתגר הרבה יותר, מאבד יותר כדורים. אבל זה בסדר, כי הוא עדיין באמת ילד, ילד מאוד מוכשר, ואני גם שמח מאוד על ההזדמנות שהוא קיבל ועל, ועל מה שהוא נתן. כרגע הוא וקולוסבסקי זה הצמד השוודי הכי טוב מאז רוקסט. אז שתדעו. יפה מאוד, יפה מאוד. אז בקרוב אולי נביא שוודי ואז יותר טוב מאבא. אם את ונשאר רק שוודי אחד, כי הוא חתך, שבר את עצמו על העמוד שם. כן, מה? וואו, דבר, לא, דחפו אותו, כאילו. כן, זה, זה... היה... לא, איך יכול לא, להיות? חולה... אה... שיחקו שם קצת... אה... בואו, נותנים כרטיסים אדומים על מחיאות כפיים <עלים>? לשופט, כאילו... <עלים> זה היה הרבה יותר... כן, <עלים> זה הרבה פחות אה... ספורטיבי, כאילו. טוב, שאלה של בועז שיושב ואוכל חמון ופאיה על הרמבלס עכשיו, הוא שואל אותנו פה, שאלת פסיכומטרי. יש פה אנשים שעשו פסיכומטרי לפני הרבה מאוד זמן, בועז, כאילו. מה אתה שואל אותי את הדברים האלה? לקרוא את זה, אני לא מצליח לקרוא. טוב, אז טוטנאם סופגת 4 מצ'לסי, אבל 0 מסיטי. טוטנאם כובשת 0 נגד בורדמוט, אבל 5 מול סוטון. סיטי סופגת 2 מיונייטד ו-4 פולאם כובש את שתיים נגד ליברפול ואחד נגד טוטנאם. כמה שערים טוטנאם תכבוש ותספוג במהלך שני המשחקים הקרובים? יש את הגיפים האלה, את הגיפים של היוצאי עשן, כן, יש יוצאי עשן מהראש, אין לי מושג איך לענות על זה. זה מעניין, כאילו על פניו אנחנו יכולים לנצח את ליברפול, אבל אולי להפסיד ליונייטד. על זה שלא יהיה שער נקי בשני המשחקים אפשר להסכים נראה לי? זה בוודאות. אני לא בטוח. מה? לא, לא, ספגנו נגד סיטי עם דייוויס ודרגושין. אז מה זה גריי מול זרקזי? וואי, וואי, וואי, מה פתחת או מול דרווין, אני יודע מי יש להם שם, אם ישחק עכשיו שם. כאילו בוא נגיד הסיכוי לא לספוג מול ליברפול הוא שואף, הוא לא קיים. לא. לא קיים, אין סיכוי שסאלח לא כובש נגדנו. ונגד יונייטד, יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות משחק, אני לא יודע אולי הם יפתחו עם הרכב שני, אולי הם לא יודע מה. אז אולי... אני לא חושב שסיימנו העונה ב-0-0. לא בטוח. או אי פעם עם אנג'. זה גם כאילו ברמה כזאת. כן, היה לנו סטטיסטיקה כזאת. היה לנו סטטיסטיקה כזאת מזוייגת. לא, בורמוט הסתיים 1-0 להם. מתי סיימת 0-0? כולם 1-1, לא? כולם ב-10-1-1. זה התיקוים היחידים שלך. העונה לא סיימת 0-0. בכל המסגרות. לא, לא סיימת 0-0 העונה. האמת שכן זה בכללית טוטנאם. כן. אני חושב שיש שהאפס... מצב האפס אפס האחרון זה המשחק בכורה של קונטה. <laughs> <laughs> נגד אברטון לדעתי זה היה. זה היה <laughs> כאילו אוקיי הנה, ככה זה הולך להיראות. <laughs> אז כמה שערים נכבוש? אני מהמר נכבוש שש ונספוג חמש. לא, אני באתי להגיד שחמש-חמש, אני לא רוצה להגיד את התוצאות. וואי, אני חושב שאתם מחמיאים מדי להתקפה, וואו. כבשתם חמישה עכשיו, מה יש לכם? זה אומר שיש בצורת עכשיו לחודש. אני אומר ש... לא, אני אומר שזה חמש... חמש במשחק אחד ואחד במשחק השני. <laughs> <laughs> <laughs> יפה, יפה, אהבתי. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו אתה גורם לי כאילו לרצות שהחמישייה הזאת תהיה מול ליברפול דווקא. האפס אפס האחרון שלנו היה מול פרנקפורט בחוץ. טוב אבל זה התוצאה התורה בטח. בצ'נגרסליג. בסודו. ב-4 לאוטובר 22. בבקשה. טוב תן להם הוצפר. אני לא זוכר את המשחק הזה אבל בטוח היה משחק גרוע. כל השלב הבתים הזה. השלב בתים הזה זה היה זה, לא, סליחה סליחה היה את הגומלין מול מילאן. אה ש... נכון, אה נכון, אלף. שהוא עשה חילופי הגנה ב... כן, בסיום. כן. זה המשחק, לדעתי חד... זה המשחק האחרון שלו, לא? לפני שהוא יצא לאיזה, של קונט, של, של קונט, uh... הוא אז טס עם המחלה שהייתה לו. Yeah, ואז called... הגיע צמד סטליני ומייסון וניצחנו את סיטי. אגב בועז שלא נמצא פה אתה יודע מי היה במשחק הזה שניצחנו את סיטי. <laughs> <laughs> uh, טוב גיא בנימין שואל או אומר מצד אחד השיטה של אנג' דורשת הרבה מהשחקנים וברור שאי אפשר להמשיך ככה עונה שלמה בעיקר עם מסגרות אירופאיות. שחקנים נפצעים ועושים טעויות נוספות מעייפות. מצד שני יש אמורים לא לבקר אותו בגלל הפציעות אבל השיטה שלו בעצם פוצעת שחקנים. אז קצת ביצה ותרנגולת, הוא שואל, זה מצחיק תרנגולת ועטות אבל <אח> יכול כאילו אנחנו דיברנו זה לדעתי פרק קודם, אבל לפני שני כן, מה הוא דיבר על זה קודם? ש... לא, יש, יש בזה משהו, זאת אומרת, אני חושב שזה השילוב של האנג' ושל צוות רפואי שכבר כמה שנים אנחנו לא מצטיינים בו, זה גם העניין של הפציעות, שכאילו שיטה שהיא באמת מאוד מאוד, משחק לחץ מאוד מאוד כבד שיכול להיות שבטח לשחקנים כמו מיקי נגיד, כאלה שאתה פונה על המהירות שלהם, אז זה מאוד מאוד עצים וזה קצת כמו, לא יודע, טניסים לדמה את זה עוד, וכאלה שצריך לשנות כיוון ולצאת מהמקום מאוד מהר, ויכול להיות שזה באמת גורם לפציעות, והדבר השני זה מה שגם מטריד זה העניין הזה של נגיד, לא יודעת אם זוכרים שהיה רכב שקראו לו הודוברד ששיחק איזה שלושה משחקים, כן? <אז> שחקנים כאלה שאני לא יודע מה יש לו, או מה הייתי מוש, שוב שאני לא, גם, לא, לא יודע אם זה בדיוק פציעה או איזה ילד בן 17 אבל אנשים שנעלמים לחודשים <laughs> זה משהו שגם, אה, יש פה איזה חשד שאתה לא, לא יודע בדיוק איך המחלקה הרפואית שלנו אה, מתנהלת <laughs> וצריכים לתת על זה את כי זה לא, זה לא מצב נורמלי שקבוצה, כמו שאלון אמר, אני לא זוכר משחק שעלינו בו עם שלושה שחקנים סיניורס שאחד, כמו שאמרת פה, סיימתי משחק קודם על כיסא גלגלים ורק אה, רצה לשבת על הספסל קצת ובסוף נגמרץ דקה עשרים ודשע אפילו עשה שער ענקים פנדלגים וורנר שאני לא יודע אם נקרא לו שחקן סיניור וג'ונסון כדי להציל את המולדת אז המצב הזה זה מצב קטסטרופלי שזה yeah. שילוב yeah. של המון דברים שצריך באמת להבין למה זה קורה כי זה לא יכול להיות. Yeah. Uh, יוסי הראל uh, מצטט אותי. שאומר שההרכב הכי טוב שלנו בבית חולים כבר. אז הוא אומר שזה משפט שנאמר בערך שבע שנים ברציפות, בדרך כלל זה היה בעיקר למלע. אבל אין למלע, אז כנראה הכל עכשיו התפזר עם, שחק... עם כל מיני שחקנים. שכחנו רק לציין גם שאנג'ה אשם גם בחינוך שהוא נתן לבנטנקור לצאת עם ההצהרה <laughs> הזאת <laughs> ברדיו, איפה שזה לא היה. אז גם אנג'ה שם בזה, וגם בעונש של השבעה משחקים, זה גם... הוא רצה יותר אפילו. זה באמת של פצועים, נופגים? מה יש? 11? 11? לא בטוח. נראה לי שכן. כן, אתה חושב? טוב, יש שוער, יש לה שחקני אין מגנים. אין מגנים. אין מגנים עני, כן. כן, בעיה. יש לך את בן דנקור, מור והודובר. ריש? כן. כן, חסר לך קשר אמצעיון מרכזי ומגן ימין. בסדר, לזה שני משחקים. אז טוב, אז של יוסי, הוא שואל כמה הלכנו אחורה מאז שהיה את יורנטה וואניאמה על הספסל וחשבו שזה בינוני וזה לא מספיק. בעיקר מבחינת מבנה הסגל והיכולת הצוות הרפואית בהתאם. אז הצוות הרפואי היה לא טוב שנים, כמו שאתה אומר, שבע שנים, כאילו, הוא לא טוב, זה לא משהו חדש. הסגל, אני חושב, אתם אמרתם שלא היה הרבה זמן כשלושה שחקנים סיניור ושחקנים צעירים, אני זוכר מקרים כאלו. זה לא פעם ראשונה שאני נתקל בזה, אני לא זוכר, לא יכול לשים את היעד בדיוק איזה משחקים, אבל היה לנו הרבה, היו כמה פעמים שהיה לנו ככה, שחקנים שאין מושג מי אלה איזה... היה את לייפסי אחרי הקורונה עם אורינים בשום מה, אני זוכר. כן, היה זה ג'ורג'יו, לא, זה היה לפני הקורונה. היינו בלי לירונה? סון, היינו, היינו עם גדסון בהרכב. גדסון ודליאלי היה חלוץ. <laughs> או של לוקאס, כאילו זה ההרכב, זה היה קטסטרופה שם. וזה משהו ש... אני לא יודעת, החליפו את הצוות הרפואי, זה עדיין גרוע, לא ברור מה קורה שם, זה באמת, כמו אמרתם, צריך לעשות על זה ועדת חקירה, זה... אה... כאילו, יש מכת במחת... פציעות גם בסיטי וגם בריאל. יאללה. בסיטי יש ב... חמישה פצועים. כן, יש להם סטונס, אקאנג'י, אה, דבוטרי, לא יודע, הם, זה לא, בוא נגיד, זה לא כאילו, לא כאילו ברור, זה אין, יותר אין, מחצי אין, קבוצה, אין, כן, אין, אבל... אין, אין. בכלל גם מה להשוות מבחינת איכות השחקנים והסגל, כן, ברור, יש להם את החיפויים וגם החיפוי של החיפוי הוא עדיין יחסית איכותי, כן. אבל אה, אנחנו לא הם, אין מה, <laughs> מה לעשות. ו... <laughs> אני חושב שזה בגדול ההתעוררות של הקהל נגד לוי והעניין הזה של איפה הסגל, למה היא מגיעה עוד ועוד מאמן. He don't care about אז כמו שיואב ציין פה, לוי לא כל כך אכפת לו מאיתנו, אכפת לו... לנו לא אכפת ממנו, אכפת מהמזומנים, כן, אנחנו רק רוצים עוד שחקנים כמו קולוספסקי לסגל, ושחקנים שייכנסו בדיוק ברגעים האלה שיש פציעות ושיש חיסורים ושיש גזענות, אבל, שמע, אבל אין מה, כאילו, טוב, נדבר על זה ביום אחר, אבל כן. בסופו של דבר העונה נהיית ארוכה יותר ונהיית קשה יותר וחייבים להגדיל סגל, ו... וזה לא יקרה, על... יקרה. לא לצ... וזה לא על הצוות הרפואי, וזה לא על אנג' זה על מי שמעליהם. Uh, שהוא חייב לתת את, ה... את הממון ולהביא את השחקנים. Uh, יאיר מייסטר שואל אם יש את כל מיני לפציעה של דוגי, אז התקענו. והוא שואל מה לדעתנו אם להסיט אותו לשחק בלם שמאל. רציתי משהו יצירתי קודם, אז הנה יש פה מביא כמה דברים יצירתיים. וספנס להוריד שחקן כנף כמגן. או להוריד שחקן כנף כמגן שמאל. עם כל הכבוד לגריי, הוא לא מספיק פיזי, ובטח שלא להתמודד עם שחקני התקפה כמו של יונייטד וליברפול. הייתם רוצים לראות את הדוגי כבלם שמאל? לא. אני לא חושב שהוא אחראי מספיק כמגן שמאלי, אז לשים אותו כמגן, כבלם שמאל, אני לא חושב... <שאני> חושב שזה יהיה בישומה במקרה היותר גרוע. כלומר, גריי יפתח, אני חושב, לדעתי, אבל אם לא, אז בישומה. אני חושב שלעשות יותר uh, מדי שינוי, גם ככה יש יותר מדי שחקנים שלא משחקים, ברגע שיש יותר מדי שחקנים שלא משחקים בתפקיד שלהם, זה יוצר יותר מדי בעיות אז גם לשים שם נגיד גריי בשמאל כאילו לא, אם אתה שם את אודוגי כבלם אז אתה צריך את גריי בשמאל. לא, אי, פשוט אין, אין יותר מדי ברירות כי, כן. כי אז ברג כבר יפתח בשש אז, או שר ואתה לא רוצה את זה אז, כן. אז פשוט זה אני, את, אני חושב. איך קראו אותו ארדי דורים איתו אפשר די ברור ומוחלט, אני חושב, ליום חמישי. אני, אני מעדיף את גריי בלם ואת ביסומה כקשר אחורי, ושביסומה באמת ירגיש את המחויבות, והוא עדיין חייב לנו מהמשחק נגד צ'לסי, הוא <laughs> אמר שהוא יחזיר לנו. אז אני רוצה לראות אותו ביום חמישי נותן <laughs> באמת את האקסטרה, ו, ומגבה את מי שצריך את הגיבוי, כי אנחנו גם דיברנו על זה. שיש הרבה פעמים ש... שדייוויס היה בלם יחד עם דרגושין או דייוויס היה שנה שעברה עם רויאל נגד סיטי אז כולם כאילו התגייסו כדי לעזור להם והבאנו משחק הגנה טוב. אז זה מה שאני מצפה מביסומה ביום חמישי. ואני צריך שהוא יהיה בתפקיד שהוא מכיר ובמקום שהוא מכיר כדי באמת לתת את האקסטרה. ולא להתחיל לתקוע אותו באזורים אחרים שיגיד אה ah, כן לא יכולתי כי שיחקתי ככה וככה. Uh, שאלה של יואל ניב, הוא שואל אם כאילו קשור יותר לס... אלינו כאוהדים. Uh, המלצר, הוא שואל אם המלצר עדיין קיים בשבילנו בשביל צפיות. Uh, כרגע פחות. Uh, ימי חמישי בערב זה ימים בעייתיים, אז uh, קצת uh, בעיה. Uh, ליום חמישי הקרוב לדעתי לא יהיה משהו מאורגן, אם יהיה משהו או נכון, אז כן. מנסים להשיג איזה משהו, אבל uh, לא... אם יהיה... אנחנו נדכן באיפה שצריך. וכנ"ל לגבי יום ראשון. ועוד שאלה שלו, הוא, הוא לא שואל, הוא פשוט מעלה פה תהייה, או, הוא אומר, הוא לא יודע כל כך מה לחשוב או לשאול אחרי משחק, רק שהוא מקווה שהשחקנים לא חושבים כמונו ורואים בו יותר משמעות מאיתנו להמשך. אז הנה, זה בדיוק מה שדיברתי, שדיברנו בהתחלה, שמנסים לגמד כל ניצחון שלנו. אז אני לא, אני לא אתן לזה. זה ניצחון יפה. מתי פסט. עשינו חמישייה במחצית? זאת אומרת, מאז החמישייה של דה פור במחצית מול ריגן, אבל... יכול להיות. אני... לא, לא, זה לא דברים שקורים הרבה. המצאות הגבוהות שלנו, ביקר... הם היו אני חושב שעשינו ארבע. בעיקר ספגנו, ספגנו חמישיות במחצית. בעשרים דקות במחצית. כן. <laughs> אז כאילו, למה... אני, אני לא, לא, לא מוכן לגמד את זה. למרות שלא ראיתי את המשחק בלייב, אני לא מוכן לגמד את זה. את החשיבות של הניצחון הזה. Uh, אביחי שואל, כמה זמן אפשר לסחוב על ניצחונות בדידים, ואז רצף של אכזבות? אה, uh... קשה. קשה. <laughs> כן, מישהו, מי רוצה לענות על זה? מצב קשוח, מצב קשוח ביותר, אבל הנה, זה, זה המעט נשימה הזאת לפני החנק הנוסף. כן, גם אם אתם אחרי כל... אחרי כל ניצחון בודד, ישר מוכנים להפסד, ולא נהנים מהניצחון, אז yeah. שמה ניצחונות. בואו תהנו קצת מהניצחון. לא ישר לחשוב, זה, מש... זה מחזיר אותי לאחרי משחק נגד סיטי, שאיתן אה, שאל אם הוא, הוא מפחד לראות את הילוך... חוזר, כי אז אולי נפסיד. <laughs> אז לא, עדיין, עדיין, היום, חודש אחרי, תראה את ההילוך בשידורים חוזרים של המשחק נגד סיטי, זה יום היסטורי. אבל אני חושב שזה מצטרף למה שאמרת קודם קצת בהקטנה, לוי שמה שאני לוקח מהמשחק הזה, וגם אמרתי את זה בקבוצה הפתוחה בווטסאפ שאני מרגיש פה משהו שונה שזה לא משנה מי בדיוק המאמן ומה בדיוק קורה, לוי יכול ל... אתה לא יודע, הרבה רוצים לפטר את אנץ', יש הרבה מאמנים בשוק עכשיו, יש מאמנים של וולס, סוטון, אפשר להביא אותם. המאמן של סוטון נהיה טוב, יש לו אנגלית טובה. אבל אני חושב שזה שהקהל, כל המשחק, האווי אנד, עודד את אנץ', עודד את השחקנים, ושרו שם הרבה לאנץ', ובעצם שר כל המשחק הלוי, האמת ששני המשחקים האלה גם בתחום הזה יהיו מאוד מעניינים לראות מה קורה ביציעים כי אני בתחושה שהקהל הבין והסיטואציה הזאת שכל כך הרבה שחקנים צורים ואין שבעצם צריך לשחק עם איך אלון לא אמר להתקשר למורים שלהם לבית ספר שייתנו להם להגיע מחר מאוחר זה מצב ש... שסבבה, ל-NG יש בו אשמה, יכול להיות שהוא תורם לקציעות הזה, אבל הוא לא, אש... לא מרכז האשמה, ו... ואני חושב שהקהל שלנו אחרי לא מעט שנים שהוא פרגן ללוי על כל המותג שהוא יצר בטוטנאם, אבל בסוף שמעתי פוד מתחרט באנגלית, שאומר שבסוף אוהדי צ'לסי נגיד, בסדר? רגע, זה פוד אנטישמי או לא? לא לא, זה היה פייטינג קוק. אז תגיד חברים, הקולגות. אז הוא אמר, אוהדי צ'לסין, בסוף, מה הם זוכרים מאברמוביץ'? הם לא זוכרים את זה שסטנפורד ברידג' עדיין מועדות מצטדיון מעכן, אלא את זה שהוא הפך אותם לקונטנדרית קבועה על כל התארים. הם קבוצה שזוללת תארים ולא סתם האוהדים שלהם מ... שישה עשר מחזורים של מרסקה חולמים על אליפות, למרות שהוא מנסה להרגיע אותם. אז <אח> זה, זה שבלוי בנה לנו מותג, בסוף אם הוא ילך וכל מה שיש לו להציע לנו זה ליקאפ ב-2008, אז הוא לא, לא ייזכר הרבה שנים בתור בעלים של טוטנה. תדאגו, הוא ימכור את האצטדיון לפני שהוא עוזב את הזכויות, ללווייס, תגיד ג'ינס, זה תמידי השם שלו. Uh, לא דיברנו כל כך על המחאה, אז המחאה מתארגנת ליום ראשון במשחק נגד ליברפול. Uh, החל דקה 26 אני חושב, או 24 הולכים להניף בלונים. <ש> <ש> uh, <ש> זה מתחיל להתארגן יפה, אני רואה שיש כאילו הרבה, אמרו שהיה איזה 3000 או 6000 במשחק נגד סוטון, אז הפעם יהיה איזה 3000 שכאילו כבר uh, נראה שהולכים... Uh, לעשות את המחאה הזאתי בתוך האצטדיון. אז הכמות הזאתי זה כמות יפה, ובסופו של מה שיקרה זה ש-NG יפוטר בגלל זה, כי זה מה שקורה. כשהאש הולכת ללוי, אז לוי מסיט את האש. אז אם, כל מי שחושב שהתוצאות זה מה שיגרמו לאנג' ללכת הבית הזה לא יהיה זה, זה יהיה בגלל המחאה הזאת נגד לוי. ועם כל הציניות שבדבר, יש בזה גם המון אמת, כן? כי אם אתה לא עובר את לא, השלב אני רציני בגביע, לגמרי. אני רציני אם לגמרי. אתה לא עובר לגמרי. את השלב בגביע ואתה מקבל מליברפול שלישייה או רביעייה בבית, אז הדברים האלה בכיף יכולים להגיע, כן? <אז> זה באמת יכול לקרות. לא, תראה, אם אנחנו מפסידים... כאילו אם באמת מפסידים את שתי הנצחקים האלה זה כאילו אומר שעפת מהגביע ולא יודע מספיק כזה לתוצאה לא טובה גם באירופה ואתה פתאום הולך אה, לשלב מתחת אתה כבר איזה בעיה ש... שכנראה לא תהיה ברירה ולוי יעשה את הפעולה הזאתי. ואז אנחנו נתקע עוד פעם... אני לפחות לא חושב שזה. תוצאה כמו יכולת, כלומר אני חושב שהיכולת ביחד עם התוצאות זה משהו שיהיה מאוד מאוד חשוב לקבל את ההחלטה הזאת, אבל uh, נראה לי שנוכל לדבר על זה כבר בהמשך, כי אני חושב <כף> שיש שני, שני דרכים להפסיד. <כף> <אז>, אז אני חושב ש... שהתסריט הזה שאמרתי, שאנחנו נשחק כמו שנסיים מול יונייטד, ופתאום אתה תושפל נגיד בבית מול ליברפול, זה <כף> תסריט כזה, אז זה יכול באמת להגיע לסיטואציה של פיטורים. כן, רק שאצלנו אנחנו מפסידים בדרך אחת, שזה... בשיט-שו. בגלל. כן. שחר אוסובסקי אומר, איזה באסה לראות ניצחון 5-0 ולהסתכל בטבלה ולראות שאנחנו באותו מרחק מירידת ליגה, כמו מהטוב 4. פשוט לא לראות את הטבלה. כן, אני באמת עכשיו הסתכלתי ולא ידעתי מה קרה לפני. אביב בן זאב אומר, כמה עוד סון יכול לתת לנו אם המחשבה היא טופ 4 באירופית, והוא לא צוחק. ומאבק על הפרמייר ליג בשנים הבאות. אני חושב שאפשר להגיד שגם ראיתי שבועז הגיב לזה שסון כבר גמר uh, את הסוס לפני שנתיים. <מליך> אז uh, כנראה שלא עוד הרבה. ואם זה היה שחקן אחר אז כנראה שהוא כבר היה מוצא את עצמו על הספסל או מוצא את עצמו בקבוצה אחרת. אבל סון זה הסמל אז קצת לוקח יותר זמן. מלך האנסיסטי. <מליך> כן. אז uh, אני מאוד מקווה שיגיע מישהו שיחליף אותו. כן, כמה שאני אוהב צאן, צריך פגיע, מישהו ש... הגיע, הגיע כבר נחת. הקוריאני השני, כן. כן. <laughs> אחת? <laughs> כן, אחת. <laughs> מה אתה אומר? עכשיו באמת <laughs> בית זנקור לא יזהר אותה. יואו, יואו, יואו, יואו. מה שהולך להיות שם. <laughs> כן. אבל הבנתי שבטח ישאילו אותו. <laughs> uh, שעי שואל מה הרשמים שלנו על uh, לוקס ברגוואל. אז אמרנו, הצמד הכי טוב מאז רוקסט, אה, הוא וקולוסבסקי. ו... ו... טוב, יש עוד הרבה שאלות, אני עושה את זה זריז, כי אמרנו שנעשה פרק קצר. ותכף יואב מחליף את השאלת מוורנר אאוט לרפי אאוט. בר סופר שואל, מה הסיכוי מול יונייטד בחמישי? יש סיכוי? חמישים חמישי, נכון, שניכם אמרתם את זה. Uh, טוב, אני חושב ש... יש עוד ש... טוב, שתי שאלות. Uh, גיל טרייסר, עוד פעם קפצתי פה, רגע, שנייה, סליחה. הוא שואל, בוא נסרק בנדמה לי, לוי פותח את הארנק ואין שמקבל מה שהוא רוצה. האם <אח> הוא מוביל את הקבוצה לאליפות? אנחנו לא בליגה צרפתית. אתה לא חושב? <אח> קבל את הכסף, לא, אני לא חושב שזה... בוא נגיד שאנחנו מביאים עכשיו עשרה שחקנים בינואר, לא נראה לי שהוא ייקח אותנו על אליפות השנה. גם סיטי לא לקח להם ארבע שנים לקחת גביע. אבל כן, אם פותחים את העמק ומתחילים לבנות קבוצה ומביאים בוא נגיד הרבה סולנקים ופחות ורנרים, אז אנחנו נלחם על כל התארים, לא יודע אם ניקח כל שנה לישוב, אבל כאילו, נתחיל להילחם על קרי. אלון, תוך כמה זמן לוקחים אליפות עם ארנק פתוח? Mm... מאמין שיש שתי משהו כזה. אז יאללה, יש עונות, יאללה לוי, <laughs> זה הזמן. כן, כאילו, אתה יודע, אתה יכול לקחת רפרנסת תנח, כאילו, הגיע ליונייטד, קיבל את כל השחקנים שלו מאייקס, ולקח תואר, אפילו. זה רק אחר כך מלהביא, זה חלק מהעניין. בסדר, כן. אבל זה המאמן, זה מה שהוא קיבל, הוא קיבל, כלומר היה לו את הפאנס, את אתה מבין? Uh, קלופ הביא לאורך כמה עונות, ועשה משהו, uh, אה. קנה לה לא פאפה. לוקח, אה, לוקח זמן. פאפ, אה... אתה יודע, ישר מקבל אולי, אבל... גם פאפ, עונה ראשונה, הפסיד, כן. לה... <סיע> הפסיד לנו. פריז הביאו את כל, כל הבא ליד. כן. אתה יודע, זה... כן. כן. מערכת שלמה זה לא רק uh, ארנק בסוף. ושאלה uh, אחרונה, מאור הראל, האם uh, ראסל מרטין uh, פוטר כתסריט שדני לוי כתב לפני תחילת העונה, במהלכו אנג' מנצח פעם בחודש וכתוצאה מזה נשאר בתפקיד עוד חודש. אני מופתע שקוראים לו ראסל מרטין. כל פעם מחדש. <laughs> מאז שהכרתי <laughs> שקוראים <laughs> למאמן שלהם ראסל מרטין וזה היה אתמול פעם ראשונה. <laughs> שם של פורמולה. לא לגמרי, באיזה, במקלרן כזה, יחד עם... מבחינתי, כן, שהגיע גם ינואר, יאללה. אני כבר דיברתי על הנודעה שלישית, זהו, אני כבר מושקע בזה. כן. טוב, אני חושב שסיימנו. יש עוד כמה שאלות, אבל באמת ניסינו לעשות פרק קצר יותר, אז נסיים את זה פה. טוב, חמישי אמרנו יונייטד, ראשון ליברפול, שאין לנו בהצלחה, יואב ואלון. רפי, אני חייב לציין שכרגע, אם אתה מסתכל ככה על העונה, מההתחלה, אם כבר דיברנו על פציעות ורכש והכול, אני חושב שיש לך הכי הרבה הופעות פה יותר מכל שחקן אחר. השנה לא נהדרתי נראה לי. זה אפרישיישן טוויטס, מה שנקרא, לרפי בן דוד. תודה, תודה. ריספקט. אז יאללה, תודה לכם, מקווים מג... שניה. מגבים <laughs> <laughs> <זה מחר laughs> <עולה חווייטה, laughs> אותך רב. אז אני מחר לא הולך הביתה, בועז חוזר מברצלונה. <laughs> יאללה <laughs> ביי. ביי.